Частина тринадцята. Розділ п'ятий. Вивіска над дверима Діпера волала. Просимо до найбільшого танцзалу в Мейні. І вперше за всю історію цього придорожнього закладу на його танцювальному майданчику було не протовпитися об 11.45 ранку. Томмі і Вілла Андерсони самі вітали гостей біля дверей, точнісінько ніби якісь проповідники, що припрошують парафіян до церкви у даному випадку першої церкви рок-гуртів прямо з Бостона. Спочатку аудиторія поводилася стримано, бо на екрані не було нічого, окрім єдиного слова – чекання. Бенні з Норрі підключили апаратуру і увімкнули телевізійний кабель у гніздо 4. І раптом на екрані на повний зріст з'явилася дорога Мала Курва. З усіма кольорами яскравого листя – що осипалося навкруг вартових морських піхотинців. Натовп вибухнув аплодисментами і схвальними вигуками. Бенні дав п'ять Норрі, але Норрі цього було замало. Вона поцілувала його просто в губи, і то міцно. Це була найщасливіша мить у його житті. Це відчуття було навіть кращим за те, коли він зумів залишитися у вертикальному стані, роблячи на повному ходу Йоржа. «Дзвони!» Нагадала йому Норрі. «Зараз», – відповів Бен. Він відчував, що обличчя в нього палає, немов вогнем опечене, але посміхався. Він натиснув перенабір і приклав телефон до вуха. «Чувак, ми отримали! Зображення таке круте, що...» «К'юстон, у нас проблема!» – перебив його Джо. «Не знаю, що вам люди тут здумалося робити», – промовив шеф Рендолф, «але вимагаю пояснень, а цю річ вимкніть, поки я їх не отримав». Показав він на павербук. «Сер, вибачаюся!» – гукнув один з морських піхотинців з нашивками молодшого лейтенанта. «Це полковник Барбара, і він отримав офіційну санкцію уряду на проведення даної операції». Великий Джим відповів на це найсаркастичнішою зі своїх усмішок. На шиї в нього пульсувала вена. «Цей чоловік – полковник хіба що над лайдаками. Він куховарить у місцевому ресторані. «Сер, згідно отриманого мною наказу...» Великий Джим погрозив пальцем молодшому лейтенанту. «Служба. У Честер-Мілі єдиним урядом, який ми визнаємо, є наш власний. І я його офіційний представник». Він обернувся до Рендолфа. «Пітера, якщо цей хлопець не бажає вимикати сам цю річ, висмикне шнур». «Я не бачу тут шнура», – відповів Рендолф, переводячи погляд то на Барбі, то на лейтенанта морської піхоти, то на великого Джима. Він почав пітніти. Тоді наступить чоботом на той бісі екран, просто розтопчи його. Рендолф зробив крок. Джона вигляд наляканий, але рішучий затулив собою ящик, на якому стояв його павербук. Телефон він так і тримав у руці. Не смійте, це моя приватна власність, і я не порушую ніяких законів. Містер Рендолф, відійдіть, промовив Барбі. Це наказ. Якщо ви все ще ви знаєте уряд країни, в котрій живете, ви мусите його виконувати. Рендолф озирнувся назад. «Джиме, може? Ніяких може!» – обірвав його великий Джим. «Зараз тільки тут країна, в якій ти живеш. Вирубай той клятий комп'ютер!» Джулія підступила до павербука, вхопила комп'ютер і повернула його так, що камера тепер націлилася на новоприбульців. Кучерики, вибившись із розтріпаної консервативної ділової зачіски вузликом, прилипли їй до розпашілих щік. У Барбі майнула думка, якою надзвичайно красивою вона зараз виглядає. «Спитай, Норі, чи їм видно?» – гукнула вона Джо. Усмішка великого Джима застигла гримасою. «Жінко, ану перестань! Спитай, чи їм видно?» Джо заговорив у телефон. «Послухав, тоді повідомив. Видно, вони бачать містера Ренні і офіцера Рендолфа. Норі каже, там хочуть знати, що тут у нас трапилося». Обличчя Рендолфа стало тривожним, у Ренні – розлюченим. «Хто хоче знати?» – запитав Рендолф. Джулія почала. «Ми встановили пряму трансляцію до Діпера. До цього гріховного вертепу!» – пхекнув великий Джим. Руки його стиснулися в кулаки. Барбі прикинув, що в Ренні десь фунтів сто зайвої ваги, і обличчя він так кривить, коли ворушить правою рукою, ніби вона потягнена, але вираз обличчя має ніби ось-ось замахнеться». Готовий вдарити, хоча кого? Його Джулію чи хлопця невідомо. Та й самому Ренні навряд чи це було відомо. Ще за чверть до одинадцятої там почали збиратися люди, продовжувала Джулія. Новини розповсюджуються швидко, усміхнулася вона, схиливши набік голову. Не бажаєте помахати своїм виборцям, великий Джиме? Це блеф, заявив великий Джим. Навіщо мені блефувати тим, що так легко перевірити? Вона обернулася до Рендолфа. Зателефонуйте комусь з ваших копів і спитайте, де цього ранку скупчуються мешканці міста. А тоді знову до Ренні. Якщо ви зараз перервете трансляцію, сотні людей запам'ятають, як ви не дали їм побачити подію, котра безпосередньо їх стосується. Фактично, подію, від якої можуть залежати їхнє життя. Ви не маєте дозволу. Барбі, зазвичай стриманий, відчув, що терпіння його на межі аби ж то цей чоловік був дурним, але він ним абсолютно не був. І саме це найбільше бісило Барбі. А в чому саме полягає ваша проблема? Ви вбачаєте тут якусь небезпеку? Наприклад, я – ні. Ідея тут проста – встановити цю штуку, залишити її в режимі прямої трансляції і поїхати звідси. Якщо ракета вдарить без результату, це може спровокувати паніку. Знати, коли щось не подіяло – це одне. А бачити невдачу на власні очі то зовсім інше. Вони здатні наробити будь-якої чортівні. Ви дуже невисокої думки про людей, котрими керуєте, пане виборний. Великий Джим вже відкрив було рота, щоб парирувати чимось на кшталт, а вони саме на це часто і скрізь заслуговують, як гадав Барбі. Але тут же второпав, що значна частина громади зараз спостерігає цю суперечку на великому екрані. До того ж, із надзвичайною чіткістю зображення. Я порадив би вам прибрати оту саркастичну посмішку з вашого обличчя, Барбаро. А в нас тепер поліція слідкує за виразом облич, – спитала Джулія. Упудола Джо прикрив собі рота, але не так швидко, щоби Рендолф з великим Джимом не встигли помітити, як хлопець вишкірився в усмішці, і почути хихотіння, що проривалося крізь його пальці. «Громадяни, вам краще очистити територію», – оголосив молодший лейтенант. «Час наближається». «Джулія, поверни камеру на мене», – попрохав Барбі. Вона так і зробила. У Діппері ніколи раніше не напихалося стільки народу, навіть у пам'ятну новорічну вечірку 2009 року, коли виступали ватиканські секс-киці. І ніколи тут не було так тихо. Понад півтисячі людей стояли пліч-опліч і стегно до стегна, дивлячись, як камера павербука Джо зробила поворот на 180 градусів, націлившись на Дейла Барбару. «А ось і мій хлопець!» – пробурмотіла Розі і посміхнулась. «Вітаю вас там, друзі!» – промовив Барбі. І настільки гарне було зображення, що кілька чоловік навіть гукнули йому у відповідь привіт. «Моє ім'я Дейл Барбара, мене знову зарахували на службу до армії Сполучених Штатів полковником». Хвиля здивованих вигуків прокотилася залом. Рішення про відеотрансляцію звідси з дороги мала курва цілком лежить на моїй відповідальності. І, як ви, мабуть, зрозуміли, тут виникла суперечка між мною і виборним Ренні, котрий має дещо відмінний від мого погляд щодо того, чи варто продовжувати передачу. Цього разу хвиля вигуків була голоснішою, і звучали вони несхвально. Ми не маємо зараз часу на з'ясовування деталей. Хто чим керує, продовжував Барбі. Ми хочемо спрямувати камеру на те місце, куди мусить поцілити ракета. Буде чи ні продовжено цю трансляцію цілком залежить від вашого другого виборного. Якщо він перерве передачу, долучіть це до його рахунку. Дякую за увагу. Він вийшов з кадру. Якусь мить глядачі на танцмайданчику не бачили нічого, окрім лісу. Потім камера знову повернулася, трохи опустилася і встановилася на звислому в повітрі знаку X. За ним вартові вантажили залишки свого майна до двох великих машин. Вілл Фрімен, хазяйний керівник місцевого салону «Тойота», не товариш Джима Ренні, заговорив прямо до екрана. «Не втручайся, Джимі, а то ще й цей тиждень не встигне закінчитися, як у Міллі буде новий виборний». Почувся схвальний гамір. Люди заспокоїлися і стояли очікуючи. Чи продовжуватиметься трансляція цієї такої нудної і водночас хвилюючої телепередачі? Чи її буде припинено? «Що я мушу зробити, Великий Джиме?» – запитав Рендолф, витираючи собі обличчя, видобутою в задній кишені штанів хустинкою. «А що ти сам хотів би зробити?» – відгукнувся Великий Джим. У перші з тієї миті, як він отримав ключі від зеленого автомобіля начальника поліції, у Рендолфу майнула думка що він радо віддав би їх комусь іншому. «Я хотів би залишити їх у спокої». Великий Джим кивнув, ніби кажучи, на твою відповідальність. А тоді усміхнувся, якщо так можна було назвати ту його гримасу. «А вже ж! Тише, а в поліції!» Він обернувся до Барбі, Джулії і опудала Джо. «Отже, ви нас перехитрували, чи не так, містере Барбара?» «Можу вас запевнити, що ніяких хитрувань нема, сер», – відповів Барбі. «Діть дурниці!» Це натуральне змагання за владу в чистому вигляді. Бачив я й не таких розумників, бачив їх злети, бачив і падіння». Він все ще, потираючи собі болісну праву руку, підступив до Барбі. Так близько, що той почув запах його одеколону і поту. Дихав ранні хрипко. Він понизив голос, Джулія Либонь не розчула, що він промовив далі. Але Барбі все чудово почув. «Синко, ти поставив на банк усе, що маєш». «До останнього цента. Якщо ракета проб'є купол, ти виграв. Якщо ні, стережись мене». Якусь мить його чіпки, майже цілком утоплені в глибоких складках плоті, але сяючи холодним ясним розумом очі, не відпускали Барбі. Потім він одвернувся. «Поїхали шефе Рендолфе. Ситуація тут доволі ускладнилася завдяки містерові Барбарі та його друзям». «Повертаємося до міста. Нам треба підготувати твої сили на випадок безладдя». «Це найбезглуздіше з того, що я мала нагоду чути», – оголосила Джулія. Великий Джим, не обертаючись, махнув на неї рукою. «Хочете поїхати доді, Парабос?» – спитав Рендолф. «Ми ще маємо час». «Ноги моєї не буде в цьому гнізді блудодійства», – відповів Великий Джим, відкриваючи дверця та шефового автомобіля. «Що мені варто було б зробити, так це поспати?» Але нема такої можливості, бо маю багато роботи. Велика відповідальність лежить на мені. Я її ні в кого не просив, але ж маю. Є люди просто великі, а є ті, котрі натягують на себе велич. Чи неправда, Джиме?» – спитала Джулія зі своєю відстороненою усмішкою. Великий Джим обернувся до неї з таким виразом лютої ненависті на обличчі, що вона аж відступила на крок. Але Ренні опанував себе. «Поїхали, шефа!» Машина попрямувала до міста, блимаючи вогниками в просто такий політньому маревному повітрі. «Ф'ю!» – просвиснув Джо. «Шахливий чувак!» «У мене такі самі відчуття!» – докинув Барбара. Джулія дивилася на нього. Ані сліду посмішки на її обличчі не залишилося. «Ви маєте ворога!» – сказала вона. «Тепер уже смертельного ворога!» «Гадаю, ви теж!» Вона кивнула. Я сподіваюся, ракета проб'є бар'єр на наше обопільне щастя, гукнув молодший лейтенант. Полковнику Барбара, ми вже йдемо звідси. Мені було б значно легше, якби ви всі у трьох зробили так само. Барбі кивнув і вперше після довгенької перерви відсалютував. Злетівши того понеділка рано-вранці з бази військово-повітряних сил Карсвел, Б-52 баражував над Берлінгтоном у штаті Вермонт уже з 10.40. У ВПС вважають, що на бенкет варто з'являтися якомога раніше. Місію позначили кодовою назвою «Гранд Острівець». Пілотом-командиром був майор Джин Рей, учасник війн у Перській Затоці та в Іраку. Останню він у приватних розмовах називав не інакше, як «срани мавп'яче шоу довбобуша». У бомбовідсіку його корабля містилося дві крилаті ракети «Фастхок». Ракети надійніші і потужніші за старі томагавки. Але яке ж це тяжке відчуття – баражувати з ними, боєздатними, готуючись запустити їх по американській цілі. О 12.53 червоний вогник на його контрольній панелі став бурштиновим. Це комп'ютер перейняв управління від майора Рея і почав виводити літак на позицію. Місто Берлінгтон промайнуло під крилами і залишилося позаду. Рей промовив у шоломофон. Уже майже час, сер. Полковник Кокс відгукнувся з Вашингтона. Тоді, Роджер, майоре, щасти, вистрелюй, байстрючко. Пішла, відповів майор. О 12.54 бурштиновий вогник почав пульсувати. О 12.54 і 55 секунд він став зеленим. Рей клацнув тумблером, позначеним «один», ніякого струсу, тільки «швах», звідки лязь знизу. А на екрані він побачив, як «фастхок» починає свою подорож. Ракета вмить розігналася до максимальної швидкості, залишаючи в небі реактивний слід, схожий на зроблену нігтем подряпину. Джин Рей перехрестився, завершивши цей жест цілуванням споду свого великого пальця. «З Богом, Доню!» – промовив він. Максимальна швидкість ракети «Фастхок» – 3,5 тисячі миль за годину. За 50 миль від цілі, десь миль за 30 західніше конвоє в Нью-Гемпширі і уже на східному боці Білих гір, її комп'ютер спершу вирахував, а тоді визначив фінальний курс. У процесі наближення швидкість ракети зменшилася з 3,5 тисяч до 1,850. Ракета прив'язалася до траси номер 302 яка проходить центром східного конвоя. І пролітаючи над пішоходами, змушувала їх нервово задирати голови. То часом не нереактивний літак так низько, прикриваючи собі долонею очі, запитала якась жінка в колегі по шопінгу на парковці біля зеленої крамнички першопоселенців. Якби навігаційна система «Фастхок» могла говорити, вона б промовила. «Золотко, ти поки що не бачила мене у справжній роботі». На висоті 3000 футів вона пролетіла над кордоном між Нью-Гемпширом і Мейном, залишаючи по собі звукову хвилю, від якої клацали зуби і бряскали вікна. Коли навігаційна система зачепила шосе номер 119, ракета сковзнула вниз до тисячі футів, а далі спустилася на 500. Тепер її комп'ютер працював на всю котушку. Перевіряючи дані навігаційної системи, за хвилину перемотуючи у своїй електронній голові не менш ніж тисячу параметрів корекції курсу. У Вашингтоні полковник Джеймс О. Кокс промовив «Народ, фінальне наближення, тримайте руками фальшиві зуби, хто має!» Фастхок знайшла дорогу мала курва і різко впала ледь не до рівня ґрунту, все ще рухаючись майже вдвічі швидше за звук. Вона аналізувала кожний горбок і поворот. Хвіст її горів так, що очам боляче, залишаючи по собі отруйний шлейф ракетного вихлопу. Ним зривало листя з дерев, деякі навіть загорілися. Ним ущент розтрощило придорожну ядку біля Таркер-голов. Дошки і шматки гарбузів підлетіли аж до неба. А грім, який переслідував ракету, змушував людей падати до лиць на підлогу, прикриваючи собі голови руками. «Вона мусить зробити свою справу», – подумав Кокс. «Хіба може бути інакше?» У Діпері тепер уже тіснилося вісімсот чоловік. Ніхто не балакав. Хоча Ліса Джеймісон беззвучно ворушила губами, лебонь молилася якісь із тих нью світових душ, котра наразі привернула її увагу. В руці вона стискала кришталеву кулю. Преподобна Пайпер Лібі притискала собі до губ хрестик – що колись належав її матері. Ось воно, промовив Ерні Келверт. Де? вимогливо спитав Марті Арсеналд. Я нічого не Слухайте, сказала Бренда Перкінс. Вони почули наближення ракети, зростаючи потойбічне мурмотіння від західної околиці міста. Мм, яке за пару секунд перетворилося на мм. На великому телеекрані вони майже нічого не побачили. Хіба що тільки через півгодини після того, як ракета зазнала невдачі. Для тих, хто залишився в ресторані, Бенні прокручував запис ледь кадрово. Вони дивилися, як ракета вигулькує з-за повороту, відомого під назвою коліно Малої Курви. Вона висіла на висоті футів чотирьох над землею, ледь не цілуючи власну тьмяну тінь. У наступному кадрі, оснащена розробленою для контактного вибухання, Осколочно-фугасною головкою Фастхок застигла посеред повітря над тим місцем, де лише недавно містився табір морських піхотинців. На подальших кадрах екран ставав таким яскраво-білим, що глядачі прикривали собі очі, а потім, коли та білість починала вицвітати, вони бачили фрагменти ракети, дуже багато чорних рисочок на тлі гасночого сяйва. і величезно підпалено на тому місці, де був висів знак X. Ракета поцілила абсолютно точно. Після цього люди в діпері бачили, як по той бік купола займається полум'ям ліс. Бачили, як на тому боці спершу спухав, а потім починає плавитись асфальт. «Запускайте другу», – похмуро наказав Кокс, і Джин Рой вистрелив. Ця ракета понарозбивала ще вікон і знов налякала людей у східній частині Ньюгемпшера, і в західному мейні. Щодо результату, то він був той самий.